Андрій підійшов до Меломана впрост, витягнув йому із вуха одного навушника, коротко повідомив. Від тебе особисто нічого. І поставив навушника. Звідки взяв? Той кивнув на колонки, з яких потужно бив у барабанні перетинки інший сучасний хіт. Скільки можна то слухати? Рікі Мартін підтакнув Андрій. Устеріо зовсім непогано. Але аеросміт краще вказав він на плеєра на колінах уродого Той скривив у усмішці губи, виказуючи повну солідарність з Андрієвою позицією І лише потім збагнув, що той визначив групу аеросміт всього за якихось кілька секунд Почувши її з наушника серед гуркуту інших звуків Він не знав що Андрія добряче не дресирував Славко, даючи на хвильку послухати певний твір після кількагодинних хід парадів, а відтак вимагав угадати виконавця. Психологічний тренінг пояснював він. Володя. простягнув руку рудий Андрій. А є слухаєш? І тут народ заврушився. Восьмерой наків дівчинка яка підкресленно не звертала уваги на сторонніх, нашорошили вуха. Під їхніми поглядами Андрій почувався, як на перехресному допиті. Не спіткнутися б, не втратити б те, що так несподівано здобув хоча хіба має значення, що про нього подумають ці шмакодявки, з Остапом на чолі. Хіба має? реп не надто. Ага, Евресімекс, світ дрімс. Світ дрімс піде? Дівчинка зіскочила з канапи і підійшла до них. Бусковий колір її личив. Так само, як і обтислий одяг. Навіть жуйка нічого не псувала. А я кайфую під роксет Оля. Скрути трохи. Напівобернулася до Остапа, водночас подаючи Андрієві руку. Остап Слухняна приглушив звук. Андрій Слухняна потис долоню, делікатна, але не слабка. «Не хочеш прогулятися?» – спитала вона, не відбираючи руки. «Фіолетова туш для вій, фіолетова помада, приємна цікава. Ще трохи і все чоловіче населення цієї країни оголосить йому війну. Шкода, що я жонатий!» Вона здивована кліпнула, приваблива здається, ще не розбещена. Шкода, що він у цьому домі має інші плани. І троє дітей усміхнувся він. Вона засміялася, і несподівано зиркнула йому через плече. «А це хто до нас прийшов?» Це стояло на порозі, у білих, заляпаних аквареллю штанцях, та замість пензлика тримало в руках, чого можна очікувати від лікаревих дітей». «Пляшечку з вітамінами». «Я прочитала, прочитала, у недев'ятитит...» не встиг відкрити рота, як Оля ухопила дитину на руки і закружляла з нею. «Дивіться, які ми гарні!» Заперечити ніхто, звісно, не міг. Навіть Віра, яка, на думку Андрія, такого поводження з собою мала б не допустити. «А як ти звесься? Скільки тобі рочків? Чого смієтесь? Я завжди хотіла мати сестру, а покажино ну, і пішло-поїхало. Позбувшись песиків, кімната наповнилася життям, незримо відчутно змінився її пульс, стрімко зросла кількість гемоглобіну, який, як подейкують лікарі, приносить життєдайний кисень. І Андрій із своєю анемією відчув себе тут зайвим. Цей дім більше не потребував репетиторів, настав час, Рушати звідси. Шкода. Андрій стрепенувся, ледве не зашпортився на порозі та ще й, обертаючись, вдарився ліктем об одвірок. Тим часом Остап, спокійний, як двері, повторив запитання, звертаючись нібито до всієї кампанії, та вони обоє знали, що воно адресувалося особисто Андрієві Шелепінському. І це виглядало найдивовижнішим з усього, що трапилося у цьому домі. А як щодо Робі Вільямса? Це Остап. Просто взяти...